Din ziua bucuriei privim și mai departe, la ultima împlinire a ultimei soli. de care doar o clipă și un prag ne mai desparte, venirea lui cu plata la cei morți și cei vii. Cumplit va fi atunci plânsul, slăvit fi cântarea, înspăimântați nebunii, prea fericiți cei sfinți. Eternă va eternă Eterne căci Dumnezeu primiva a Lui Căpânt. E ziua bucurie. alege și tu bine, căci îți alegi ori slava, ori ghinul viitor. Primește jertfa crucii cât este lângă tine, primește laște Domnul cât e mântuitor.